Jabur 90 dari ayat 1 sampai 17 Doa Musa pengikut Allah Tuhan engkau lah tempat kami menetap turun-temurun Sebelum Gunung Ganang diwujudkan atau engkau membentuk bumi dan dunia Dari selama-lamanya hingga selama-lamanya engkau adalah Allah. Engkau memalingkan manusia terhadap pemusnahan dan berkata Pulanglah hai anak-anak manusia, kerana seribu tahun pada pandanganmu adalah seperti satu hari yang berlalu, dan seperti sebagian malam. Engkau membawa mereka pergi seperti banjir. Mereka seperti tidur pada waktu pagi. Mereka seperti rumput yang tumbuh. Pada waktu pagi ia subur dan tumbuh. Pada waktu petang ia ditebas dan layu. Karena kami telah dibakar oleh kemarahanmu dan kami ketakutan kerana kemurkaanmu. Engkau telah membentangkan dosa kami di hadapanmu. Segala kesalahan rahasia kami dalam pencaran sinar wajahmu. Hari demi hari kami lalui dalam kemurkaanmu. Tahun demi tahun kami akhiri dengan keluhan. Hidup kami hanyalah 70 tahun dan jika kerana kekuatan usia kami mencapai 80 tahun, tiada kemegahannya kecuali penat, lelah dan sedih pilu. Kerana sebentar saja nyawa pun diragut lalu kami pergi. Siapa yang tahu akan kuasa kemarahanmu? Kerana seperti ketakutan kepadamu, demikianlah kemerkaanmu. Oleh itu, ajarlah kami menghitung hari kehidupan kami. Supaya hati kami bijaksana. Kembalilah ya Tuhan. Berapa lama berilah belas kasih kepada hambaMu. Segera limpahkan kasih setiamu kepada kami supaya kami bergembira dan bersukacita seumur hidup.